Nik iap egera bat dut, uh, dena irakasten dut. Denetarik uh, bai. ador, Haugel, alben tuai. urritasun bat duten augekin, gaztekin. Eta beraz, e, zoek eskolaz bizi batzordea, ezagutzen ez duten entzata, ikastola kolegioetan den batzorde bada? Hori da, Orida. eta be, gure jura da pixkat euskara uh, bultzatzea eskoretan, ekota kolegiotan biztana. Eta behantxeatzen gira gu gure taldean ekin zabatzuen proposatzea eta, um, eta aldi untan ebe itzaldi bat da. Orduan egiten dugu, zerbait, proposatzen dugu uh, EPK zerbait eta aldi untan Euskararet Nazio Erteko eguna baiginuen uh, orten kokatu gira. Gaia sinplea zen, hori da, <laughs> emana. Eta horrak eskora luratzen lagundu gurasoen tokia, jola eta galderak, erantzuna ez da egisa? Ebe, guk erantzunik ez dugu, orrtako, shanaire <laughs> eren behar jaba ginoen, plazarako shanaire etojiko zaiku, eta berak pentsatzen du datu batzu dela orkestuko dituela. Eta bon, badakigu uh, oaid, aspaldi daenik uh, nera bezaroan Euskararekin den lotura pixkat um, desagertzen dela franxez arendako. Behori uh, betidanik hola izan da. Baina gerostik uh, ikertzaile batzuk hartu dira uh, atsikimenduari lotzean Euskara tipidanik. Euskara min gabe ere, baina min hartzen dire laik, oh, muñuñu xauri, afeolako... Afexio marka, kore? Hori da, afexio marka baleatuz atxikimendu gehiago badutela. Uh, Frantziz, erdaldu nenzat, pentsatzen dugu zailago dela, oino atxikimendu hori uh, lortzea. Oartzen gira Euskarduna isaitean ere, ez dela bat ere ejes, eta ez dugu loartzen obekio. Alapiskat dena izabaldua da, eta um, nera bezaro hortan uh, uh, gertatzen den arrazori uh, kompontzeko bide bat atsemaiteko uh, entziatuko gira ergarekin, zerbait uh, gitea. Ba ez, eta berdin oartzen gira, ditugunok, uh, goiz uh, tipitan eskora zaritzea naturala izaiten alda, burasokari bari emadira, dira. Biztan da, biztan, ba, ba, dena, ba, ba. eta gero emekimekik altzen dutela. Bina, anderenioekin ere, ari dira ejeskik, oiz, faren tipiak direlaik. Lortzen baitutea jeman berizibat ere, egen uh, anderenioarekin afektiboa ere. Bina, gero, anditzean, uh, ez da gehiago <laughs> afektarik uh, anderenioekin edo irakasleekin, eta hortan iduriz, edo, jakinen dugu gau, hort bainan uh, iduriz, bada zerbait egiteko. Bura so gisa ere fitel lehatzen algira, frantxexez uh, ahitzen girela, ere? Aintzin handugun nera beha beti frantxexez zaibada, eta frantxexa badakigu, hori e bai. da gure jura ere, beti azkaj atxikitzea. Bai, behar, egia aztera beti paperean bezala bizian. <laughs> <laughs> Az galderak hori alko dira, sana idedi? Hori da, memento bat, ordan, berak... Uh, aurkestuko dituen, bakarrika aurkestuko dituen gauzak uh, entzuteko, eta gero trukatzen halko dugu harekin, eta gure artean, pentsatzen dotere. Hemen plazarako kide gisa aldu da, plazara bai. ere ari da, eh? mugimendu hori bai. azkartzen gero eta gehiago, eta eskolaren lekua gero eta zabaltzen, Sunk. ere. Ha, ha. Eta hor pentsatzen dugu alta eskorazko kurtsuak emaiten dituzten kolegio ikastola eta hori guzietan ez dela problemarik, benan ez gira batele hortan. Ez bate, bate, francesa da izkuntzuna guziena, gure kolegioan beden, bestendako ez nizmintzatzen harbinen, kampoan ez dugu, han txusik uran euskaram entzuten. Hori egealitate bat da? Bai, bai, bai. Eta gero eta gehiago erran, eta mentoaz gero eta gehiago konfrontazioa bat da? Edo, edo ez da es, gehiago erraiten ere? Ez... Ez dago da egaitan ere, ez eraginik eta justuki konfrontazioak ez du deusik ahtzen ere, ez beste bide bat atseman behar da diustuki iniduriko. Sendizena, zarbait galdua bezala dela hor? Galdua, espero ez ez, <laughs> espero ez Beresiki kostalean, ez, ez nahi segur beste kolegioetan gauza behetan abizitzen dutera, bai mentuaz behinan. No <laughs> mentuaz Egon, egiaguk um, badugura um, kopuru handiena erdalduna da, burra suetan. Eta ikusiz dela Euskalduna izanki ez dela beti egez, uh, Euskara segitzea gure aujarikin handitzen delaik. Bentsatzen dut, arere erdaldunen zat, oinozaila godera, hori duan, hene iduriko, arere, badaz zerbait hortan jokatzen aldena. Hau ah, izanenda, saspiterditan etsepare lizeoan bai honan hori da nori susentzen da uh, francesko izanenda izanenda? izanenda izanenda, bai euskaraz egina izanenda bai, bai nan galdesketa e, bai, galdesketa ondo tik tru, trukatze memento hori uh, biskuntzetan izanendera pentsatzen dut mm -hmm. nuni ginen da etsepare lizeoan? hor uh, bilkura gela uh, sartze handi uh, ortan Mm -hmm. ba, eme da, eh? Eta beharra, nuntik gintzen Zueko hartu ziztelako edo burasu batzuk ere eh, eskatzen dute hori? Ez gure uh, guk, guk dugu hori proposatu, minagero zik beste burasuekin mintzatu zuartzen gira, arazua berdinadera adera denen zate. Hauha, keskoraz luratzen lagundu, gura son tokia, jola eta galderak, horako uh, gaizabalari entxatuko da erantzuten, uh, saina hire, bai, balatio ontsa bai, egiten. Jola ere, eh? bakotsak egiten baitu alduena. Eh? <laughs> Hori ere, bai, batakigu adinoktan, gainerat, uh, Zegur, beste bai. ahangura batzu ere sohtzen direla, bai. eta konflitu batzu. ba. ba, ba. Ara, horreta, atzeko dugu beraz, ez ditu koregioko eskoraz bizit aldeko azirela, eta bai. oiena ikastolako ekin batean antolatzen uste dago. Hori da, bai, zuzendoa da ere, ne ustez, um, irugagen zikloko ikaslea izta, nera betasunak erotago izago hasten da, <laughs> eta bai, laugagen eta boskagen uh, ortean direnak lehen mailan, uh, buraxo direnak... Uh, Orbitzen oh, da dira, Bai, izten da, orteako oiena ikastolarekin anturatzen dugu hori. Mm. Zenta horren bezperan dira, bai, orgu ikaslak ere. Horri da. Unxa, uh... milesker maideer. Be milesker zuri. Eta gauk zer egun belezian antolatzen duzu, ezuek ere, kolegioan? Bai, bai, bai. Programa belezian? Programa belezian eta eta batzu bat zu, atxalde uh, finala bat bat ere, haurren uh, arteko finala bat. Uh, Zertan? Zan uh, dito egiten dute eta esprez finala egun antolatuada. Uh. Lasaiako... Hori da, e, pesta eguna izan da piskat. Pesta eguna izan da din. Me da, goizuntan badituztek urtsuak. <laughs> <laughs> Unxa, mirezker maira osagaraia. Mi ba,